«Що граємо?» – спитала Марійка. «Що ви хочете, пані?» – відповів Хмелинський. «Знаєте що? Шукайте ви, а я вже знаю, що. Я вже загадала собі. А ну, чи попадете?» Хмелинський глянув у її веселі очі довго-довго, а потім скоро, дуже скоро став перекидати щитки. «Оце!» – сказав нараз, показуючи Марійці Чайковського баркаролу. «Ви вгадали?» – відповіла врадована Марійка. «Дивно, правда? Скажіть!» «Як ви це зробили?» «Я хотів відгадати ваше бажання, і відгадав». «Ні-ні, не кажіть так, пане Хмелинський, я не хочу, щоб ви вгадували мої бажання і гадки. Не хочу. Це найстрашніша річ – не бути власником навіть своїх гадок». «Що ви там так довго прибираєтеся?» – спитала графиня. «Публіка зачне шурати ногами», – докинув доктор. «Ми вже починаємо», – заспокоїла їх Марійка. «Пане Хмелинський, вважайте...» І вони на диво собі і слухачам відіграли цілу баркаролу, не спиняючіся нігде, майже без похибок, хоч обоє були збентежені і зворушені до глибини душі. «Браво, браво!» – хвалив їх плескаючи в долоні доктор. «Що панна Марійка дуже добре компонує, це я знаю з власного досвіду. Але що ви, пане Хмельницький, такий добрий челіст, того я не сподівався. Заграйте ще!» І вони грали Шумана і Гріга. Чим раз краще і чим раз певніше, ніби здавна у двійку грають Коли б хто не знав, то сказав би, що ви дуже добре зіграні Мої молоді панство, хвалив дальше доктор, це дивно Бо в музиці, як і в житті, нелегка річ достроїтися Бувають і добрі музиканти, а не йде Не розуміють себе Кожен інакше інтерпретує твір, правда, графини? А вони відразу зрозуміли себе Марійка вдарила кілька акордів, Хмелинський строїв свій інструмент, обоє мовчали. «Заграйте мені, – просив доктор, – знаєте що?» «Мазурку Зонєгіна», – відповіла Марійка. «Так-так, заграйте, дуже вас прошу, це мій улюблений твір, не знаю чому, але він мені дуже подобається». Той мотив переслідував мене цілими роками. Я його чув і в шумі морських хвиль, і в реві гармат під Сараєвом а звертаючися до графині, додав потиху. «Ви колись грали тую музику?» «Так, я колись любила її грати», – відповіла графиня. Молоді почали грати дійсно при гарну мазурку з Євгенія Онєгіна. Не довели до кінця, коли у дверях появився Антоні з на котрій був візитовий білет, на пальцях підійшов до графині і подав – Графиня взяла, прочитала і піднесла брови вгору. Її обличчя набрало того дивного виразу клопотливої несподіванки, що дуже рідко коли являвся у неї. Півшепотом сказала до Антоні, «Покої, як звичайно, а потім просіть до нас». «Молоді, скінчили». «Дякую вам, моє панство. Хто такий прийшов чи приїхав, коли вільно знати?» – спитав графиню. Замість відповіді Подала йому візитову картку з графською короною на лівому ріжку вгорі. «Граф Адольф», – прочитав доктор і похитав значуще головою. «Як гадаєте, пані, чи не краще мені було б попрощати вас і не мішати в побаченню з кузином?» «Ні, докторе, це недобре. Адольф, певно, вже знає від Антоні, що ви тут. Як поїдете, то погадає собі, що втекли перед ним. Лишіться». «Добре», – відповів доктор. «Хто такий, тіточко? Дядько Адольф?» – спитала Марійка, повертаючись разом із крученим табуретом від фортепіано. «Дядько Адольф, але ви далі грайте, прошу». Так їх і застав Адольф. Був у чорному героку, високим по самі вуха ковнірці з краваткою наймуднішою у світі, в котрій світився великий брилянтиками висаджуваний монограм. Я перервав концерт, сказав усміхаючись і показуючи в золото оправлені кутні зуби у правій щоці. Прошу вибачення. Ручку цілую, дорогій кузині. Як здоров'я Марійки, вітаю пана доктора. А, граф Адольф скінчив сцену привітання, подаючи два пальці Хмелинському. Хмелинський назвав своє ім'я. Ви з якої лінії Хмелинських? питав граф, вкладаючи монокль, при ліва брова підлізла йому вгору, ніби й собі питалася, з якої лінії Хмелинський. Мій батько був священником у бистроводах. А так, священником, дуже мені приємно. І нараз повернувся, як веретено, при чим поле його героку розвіялися ніби з Дорога кузина не гнівається, що підніч напав на замок,